Blink 182 all the small things här på pirate rock och nu är det dags för det här Here we go. World class rock. It's like captain crunch, honeycomb and raisin bread. And your Happy to be the only station in town playing new rocket, noon. Precis det är dags för programpunkten var det verkligen bättre för och ibland när jag kör den så mm. Slänger upp någonting från ett band som har lirat i ett par hundra år, typ ACDC eller något sånt. Och ibland så är det helt splitter ny musik som dyker upp. Eh, som vi kanske inte har spelat på Pirates, åtminstone inte så mycket. Så är det idag. Och jag har faktiskt med mig två pers från det här bandet och vi pratar om gruppen som heter All Wasted. Och då har jag med mig Håkan och Jimmy, tror jag i alla fall. Hallå! Hallå! Ja. Tjena! Det stämmer bra! Ja, det är ju. Och ju. Håkan, det är trummer och Jimmy, det är bas. Det stämmer va? Stämmer mycket bra. Stämmer ut med hela grundstommen i musikindustrin. Ja, så är det ju faktiskt. Det skulle låta jävligt tråkigt utan trummor och bas i ett hårdragsband. Oh ja. <laughs> ja, <så är> det. <laughs> eh, vi måste ju börja med att kolla här nu Vi, vi ska ju dessutom eh, efter intervjun sen köra en låt från, från plattan här Men om vi bara berättar lite grann så här Vilka är All Wasted? Vi vet ju att ni är från Göteborg Men ni, ni beskriver er som uppstickare inom Death and Roll Förklara lite Ja, det, det är vad det vi kallar det för. Det är ju lite rock och rolligt i, i stilen, och, men det är ändå liksom jäkligt dödsmetallhårt brukar vi tycka själva. Mm. Och det är väl lite det som du var inne på här nu som du sa innan, innan vi kom in här, att du spelar gammal musik och ny musik. Och vi har ju spelat musik i ett par hundra år, men just det här känner vi eh, en blandning av det vi har gjort tidigare och nytt och modernt och fräscht. Just det. Typ. <laughs> eh, så, så ni har lirat i lite olika konstellationer tidigare, men, men när bildades eh, All Wasted då? Eh, jag tänkte att vi kört det i eh, två åren, Ja, stället. precis. Ja, det kan nog stämma bra. Alltså, grejen är att vi, vi började väl kanske titta på det när vi splittrade ett gammalt band där runt 2008 2019, men eller då, 18, 19 Men det var väl egentligen 2019 som vi hade material och kände att shit, så det kan fan bli jävligt coolt. Ja, just det. Mm, så det var det egentligen då, någonstans. Och plattan släpptes 26 februari, det vill säga för några dagar sedan bara. Ja, precis. Inspelad i egen studio. Ja, inspelad i egen studio, men eh, mixning med produktion, Jakob Linnéer från Motherlake Ray, eh, Audio, och sen master av Tony Lindgren, eh, Fascinating Street Studios. Det är ju opet för Work och Amina Mart och allt möjligt som han har på sitt CV. Ja, precis. Vi jobbade med om tidigare nämligen med ett annat band där, med gamla bandet som vi hade, så att vi tyckte att det blir bra då och kände att vi vill gärna göra det igen och Jacob med har hjälpt oss mycket, med. han har bra input när det kommer till nedproduktion och sådär, så vi tycker det var kul att göra det igen. Just det, har ni fått någon respons på plattan än så länge eller har det gått lite för kort tid? Ja, ja, det dom, tack. Alltså, det? <här> <här> Nej det har ju kommit lite grann, vi har ju släppt några låtar tidigare här under förra året Just det. De som singlar då Och de har tagit emot väldigt positivt Ja kul ja, är det, ju. det är ju tungt och bra Det måste jag ju säga Jag tror att det kan bli riktigt bra Definitivt Ja alltså tanken är att det ska svänga Som svänga som bara den Men ändå vara jäkligt liksom. ja, Det är så att säga helt enkelt. Till, tillräckligt hårt för en dödsbetalare Men ändå tillräckligt tralligt för en vanlig hårdrockare Står det i presslisen Det tyckte jag var lite roligt skrivet Ja, jag tycker det stämmer ganska bra faktiskt. Ja. <laughs> men okej, okay, men vad händer nu då? Det är ju corona och allt som skit och det är ju katastrof för varenda, varenda artist som man, de pratar med såklart. Men finns det någon plan här nu då ändå ja. att när, när det släpper och sånt så blir det någon typ av release-turné eller hur ser det ut där? ja alltså Det är väl grundtanken. Alltså, i, alltså från början, alltså plattan, vi hade plattan klar redan i början på 2020 och hade en plan att släppa ett album eh, liksom ganska exakt för ett år sedan. Eh, och då valde vi att hålla på den just för att vi liksom drog igång då med, med det här med coronapandemin. Eh, och Sen efter sommaren kände vi att ah, hur länge kan vi vänta egentligen? och Det var egentligen därför som vi i började släppa signarna för att typ att ja, men om vi släpper några signar under 2020 så håller vi oss lika, liksom, då får vi känna på marknaden lite och, och se om, om marknaden tycker att det här är lika kul som vi Just tycker där. och det verkar vi tycka ja, så att nu när vi släppte plattan då så kände vi att nu borde det vara över snart men eh, vi är ju inte där än nej det är väl ett litet tag kvar, man börjar se ljuset åtminstone men, eh, ja, hur, men vi hoppas väl på det ja, hur ser det ut då, vilka, vilka är det som, som skriver gör ni det hela bandet, både text och musik eller är det blandat det är väl blandat? Ja, oftast är det ju någon av som kommer med lite idéer och så plockar vi fram och tillbaka och sitter och filar på det tills vi känner att vi har något som, som kan bli någonting. Ja. Så det är ganska ganska gemensamt arbete är det, är det, är det, när det väl är färdigt sen så är ju alla och, alla mig har varit med satt sin prägel på det. Men om, om man nu ska kika... Emil och Erik göra rock, ja. ah. <laughs> ja. Men om man nu ska kika lite grann på influenser och, och den typen då. Ni, ni säger att det är death and roll, det är blandning av både lite dödsmetall och vanlig hård och så vidare. Va, va har ni, vad har ni själva för influenser? Om man till mig så här så kan jag tänka att eh, alltså från början så när jag inte är med dödstal eller som min del och men även hardrock när det hårdrock. men jag just den här chansen så redan liksom när för min egen innerkarka släppte sin liksom swans som 95 så mm. hade de lite sådana här känslor då kände jag att fan det här är ju coolt och sen kom det svenskan för massa massa år sen som nej de hell train. du vet ju när någon släppte sin debutskiva kände jag också det att det här är också så här som jag älskar liksom. så att det, någonstans har det legat, den genren har de legat i varmt om hjärtat de få förbanda som har kopplat upp, The Crown exempelvis är jävligt rockenrolliga och dödsmetalliga ja, just det Coolt. Och där vi ska lyssna på strax nu, det är en, ett av singelsläppen. Plattan heter ju Burn With Me och ni hade släppt tidigare. Ni släppt This, This Means War och ni hade släppt Passion of Crime och Towards the End. Jag tänkte att vi ska köra Passion of Crime. Den fastnade jag för. Så att, något speciellt att berätta om den? Eller ska vi bara dundra på den så alla lyssnarna får inse hur bra det är? Vad säger du, med. Ja, det är väl bara att uh, höja upp lite grann och... Uh... Dörna på helt enkelt. <laughs> Men då gör jag vi så, så. Så säger jag stort tack för att ni ställde upp i Pirate Talk här och framförallt i min programpunkt var det verkligen bättre för Så får vi ju låta lyssnarna helt enkelt in ställa sig frågan var det verkligen bättre för och Då gäller det ju inte kanske ett band utan då får vi nästan ta Death and Roll. Var det bättre för eller inte. Och det får vi ta reda på när vi har lyssnat på låten helt enkelt. Fan något som en bra det. Ja, har det så jävla gött nu då. Och så hoppas vi att vi syns på någon scen framöver här. Och åtminstone att ni står på en scen så får vi stå där och digga lite. Ja, yes, absolut. absolut. Ha det så gott och hälsar resten av ha det. gänget. Ha det bra. Ha det bra. Ha det ah, hej då. Tjaher. Hej. Ja, men du gör vi så. All Wasted med Passion of Crime.